Славі, Перед поїздкою до Відня, потягом Хостели були недорогі, а міста, в яких вони побували, відзначалися приємною променущістю. Усе, за що Конил там не брався, і з ним не затримувалося Уся поїздка нагадувала серію короткометражок, показаних лише раз І пізніше він назагал пам'ятав, про що йшлося, але не пригадував подробиць він згадує, що чимало бачив крізь вікно таксі. У кожному місті він знаходить інтернет-кафе і виконує потрійний ритуал комунікації. Дзвонить Гелен по скайпу, надсилає матері безкоштовне повідомлення з сайту своєї телефонної мережі і пише Маріанні електронного листа. Гелен влітку проходить стажування – Джи один у Чикаго. Коли він їй дзвонить, то чує, як балакають її подруги, роблять одна одній зачіски, а іноді Гелен обертається і говорить їм щось на кшталт «Ну, дівчата, не чуєте? Я розмовляю». Він любить бачити її лице на екрані, особливо, коли зв'язок хороший, а рухи плавні і реалістичні. У неї чудова усмішка, прекрасні зуби, учора – Після дзвінка він розплатився за прилавком, вийшов на сонце і купив собі дорожезну колу з льодом. Іноді, коли поруч із Гелен багато друзів або коли в інтернет-кафе особливо людно, їхні розмови стають трохи незручними, але навіть тоді після розмови з нею йому краще є. Він помітив, що поспішає завершити розмову і повісити трубку, щоб із насолодою згадувати, як приємно було її бачити, без необхідності підбирати правильні вирази і говорити потрібні речі. Просто бачити Гелен, її гарне обличчя, її усмішку і знати, що вона досі його любить – усе це сповнює радістю його день. І годинами він відчуває лише безтурботне щастя. Гелен подарувала Коннелу нове життя, наче з його душі зняли неймовірно важку кришку, і він раптово зміг вдихнути свіже повітря. Тепер можливо набратися і надіслати повідомлення «Я тебе люблю». Раніше це здавалося цілком неможливим, навіть віддалено, але насправді це зовсім легко. Звичайно, якби хтось побачив ці повідомлення – Конел би збентежився, але він тепер знає, це цілком нормальне збентеження, прагнення захистити особливу дорогу частину життя. Він може вечеряти з батьками Гелен, супроводжувати її на вечірках своїх друзів, терпіти усмішки і обмін завченими фразами, може стискати їй руку, поки його розпитують про майбутнє. Коли вона спонтанно торкається його, легенько спирається на руку або навіть тягнеться, щоб зняти нитку з коміра, він відчуває приплив гордості та сподівається, що на них дивляться люди. Визнання його, як її хлопця, надає йому надійне місце в соціумі, утверджує його як прийнятну особу з певним статусом. Людину, чиє мовчання, сприймається як задумливість – а не незручність. Він пише Лорейн доволі ділові повідомлення. Надсилає завжди, коли бачить історичні чи культурні пам'ятки. Учора. Привіт, Звідня. Собор Святого Стефана дуже переоцінений, якщо чесно, але музей історії мистецтва був добрий. Сподіваюся, вдома все добре. Вона любить розпитувати, як поживає Гелен. І ще під час першої зустрічі Гелен одразу зійшлася з його матір'ю. Коли їх відвідує Гелен, Лорейн хитає головою на дрібні вибрики конила і питає, як ти вживаєшся з ним, любонько? Хай там як. Приємно, що вони ладнають. Гелен перша дівчина, яку він познайомив із матір'ю, і він зауважує, що хоче вразити Лорейн які нормальні між ними стосунки, та яким хорошим його вважає Гелен. Він не певен, звідки походить таке прагнення. За ті тижні, які вони провели порізну, його електронні листи до Маріанни стали набагато довшими. Він почав накидати чернетки на телефоні у вільні хвилини, чекаючи, поки допереться одяг у пральні або лежачи в хостелі вночі, не в змозі заснути через спеку. Він раз у раз перечитує ці чернетки, перевіряє всі стилістичні засоби, переставляє речення, щоб покращити їхнє звучання. Коли він їх набирає, час пом'якшується, здається повільним і розширеним. Насправді ж минає дуже швидко. І він, неодноразово отямившись, виявляв, що минуло кілька годин, він не міг би чітко пояснити, чому його так захоплює листування з Маріанною, але йому здається, що це щось нетривіальне. Досвід написання цих листів сприймається вираженням більш широкого та фундаментального принципу чогось у його ідентичності чи навіть більш абстрактного частини самого життя. У своєму маленькому сірому записнику він нещодавно записав «Ідея – історія в електронних листах», а тоді перекреслив, вирішивши, що це занадто дивно. Він усвідомив, що перекреслює речення у своєму записнику, ніби уявляючи, як якийсь читач у майбутньому прискіпується до деталей, ніби бажаючи, щоб ця людина дізналася, від яких ідей він вирішив відмовитися. Його листування з Маріанною містить багато посилань на новини. У цю мить обоє захоплені історією Едварда Сноудена, Маріанна – через зацікавленість структурою глобального спостереження, а Конел – через захопливу особисту драму. Він читає всі суперечки в інтернеті, дивиться розмиті кадри з аеропорту Шереметєво. Вони з Маріанною можуть обговорювати це лише електронною поштою, використовуючи ту саму комунікаційну технологію, яка, як вони знають, опинилася під наглядом. І часом здається, що їхні стосунки захоплені в складній мережі державної влади що ця мережа сама є формою розуму, що вміщує їх обох і їхні почуття одне до одного. Уявляю, як якийсь агент національної безпеки читає ці листи і складає абсолютно неправильне враження про нас, якось написала Маріанна. Вони, мабуть, уявлення не мають про час, коли ти не запросив мене на випускний. Вона нерідко описує йому будинок, де живе з Джеймі та Пегі, біля Трієста. Розповідає про події, самопочуття, переживання, переживання інших, якими вона їх уявляє, про те, що вона читає і думає. Він пише їй про міста, які вони відвідують. Іноді лист містить абзац із описом певної події чи сцени. Наприклад, як вони вийшли з метро на Шльойнан-трасе і виявили, що раптом потемніло, а гілля дерев махає над ними, як страхітливі пальці, і шум, що долинає з барів, запах піци та викидних газів. Вагомою здається можливість перенести досвід у слова, наче він ловить його в банку, щоб назавжди залишити з собою. Він якось сказав Маріанні, що пише історії – тож тепер вона раз у раз просить дати їх почитати. «Якщо вони такі ж хороші, як твої листи, вони, мабуть, просто прекрасні», – написала вона. Читати таке було приємно, але він чесно відповів, «Вони не такі хороші, як мої листи». Вони з Найлом та Елейн вирішили поїхати потягом із Відня до Трієста, провести останні кілька днів у літньому будиночку Маріанни і разом полетіти до Дубліна. Роздумували на день махнути до Венеції. Учора ввечері вони сіли в потяг з рюкзаками, і Конел написав Маріанні «Маємо прибути завтра ввечері, поки не можу нормально відповісти на твого листа». У нього майже не залишилося чистого одягу. На ньому сіра футболка, чорні джинси та брудні білі кросівки. У його рюкзаку різноманітний, дещо бруднуватий одяг, чиста біла футболка, пуста пляшка для води, чисті труси, загорнута зарядка для телефону, паспорт. Дві упаковки парацетамолу Дуже пошарпаний роман Джеймса Салтера А для Маріанни – збірка вибраних віршів Френка Огари Яку він знайшов у англомовній книжковій крамниці в Берліні Сірій записник у м'якій оправі Елейн розштурхує Найла Ліктем Аж його голова здригається І він розплющує очі Розпитує, котра година і де вони зараз Елейн відповідає тоді Найл з'єднує пальці і випростовує руки перед собою. Його сухлоби тихенько хрустять. Конел дивиться у вікно, на пейзаж, що проминає повз них. Суха жовто-зелена трава, помаранчевий нахил черепичного даху, блискуче вікно порізане сонячним промінням. Ще у квітні сповістили, хто отримав університетські стипендії – Ректор, стоячи на сходинках екзаменаційного залу, зачитував список стипендіатів. Того дня було на дивовижу плакитне небо, божевільної барви, мов заморожений сік. Конел надягнув куртку, Гелен стояла, узявши його під руку. Коли дійшли до кафедри англійської філології, зачитали чотири імена за алфавітом, і останнім було – Коннел Волдрон. Гелен обійняла його за шию. Ось і все, його ім'я прозвучало. Список пішов далі. Коннел чекав на площі, поки не оголосять стипендіатів із політології, і почувши ім'я Маріанни, озирнувся, шукаючи її в натовпі. Він чув підбадьорливі вигуки її друзів і поодинокі оплески. Засунув руки в кишені. Почувши ім'я Маріанни, він зрозумів, як це реально. Він справді отримав стипендію. Вони обоє це зробили. З того, що сталося далі, пригадує мало. Пам'ятає, як подзвонив Лорейн після оголошення. Вона просто мовчала в трубку, шокована. А тоді пробурмотіла. «Боже мій, оце так!» Підійшли Найл, Зелень, «Вітали!» Поплескували по спині і називали його закінченим ботаніком. Коннел сміявся без причини, просто тому, що таке хвилювання мало хоч якось вийти назовні, а плакати він не хотів. Того вечора всі нові стипендіати мали піти на формальну вечерю в банкетному залі. Коннел позичив в одногрупника смокінг. Він не дуже йому пасував, і під час вечері хлопець постійно ніяковів, намагаючись завести діалог з викладачем англійської, що сидів поруч із ним. Йому хотілося бути з Гелен і своїми друзями, а не з цими людьми, яких він ніколи не зустрічав і які нічого про нього не знали. Стипендія відкрила безліч нових можливостей. За житло заплачено, за навчання теж. Щодня безкоштовна вечеря в коледжі. Саме тому йому вдавалося провести половину літа, подорожуючи Європою, і витрачати гроші з безтурботністю заможної людини. Він пояснив це, чи радше намагався пояснити, у своїх електронних листах Маріанні. Для неї стипендія була способом підвищення самооцінки, щасливим підтвердженням того, про що вона і так не сумнівалася, що вона особлива. Конел вже ніколи не знав, чи вірити в те саме стосовно себе і досі не знає. Для нього стипендія мала надзвичайне матеріальне значення, схоже на величезний круїзний корабель, який виплив з нізвідки, і раптово він може безкоштовно закінчити аспірантуру, якщо захоче, безплатно жити в Дубліні і не думати про оренду аж до закінчення коледжу. Раптово виявилося, що можна провести півдня у Відні, дивлячись на алегорію живопису Вермеєра на вулиці спекотно і за бажанням можна придбати собі кухоль дешевого прохолодного пива. Наче те, що він усе життя вважав лише розфарбованим заднім фоном, виявилося справжнім. Справжні закордонні міста і відомі твори мистецтва, і схеми підземних поїздок, і рештки берлінської стіни Гроші Ось ця субстанція Яка робить світ справжнім У цьому є щось порочне Та сексуальне Вони добираються До будинку Маріанни О третій У пекуче пообіддя У підліску біля воріт Гудуть комахи А на капоті автомобіля Через дорогу лежить рудий кіт Крізь ворота Коннел Бачить будиночок Точно такий, як на фотографіях, які вона надсилала. Кам'яний фасад і вікна з білими віконницями. Бачить садовий стіл, на якому лишилися дві склянки. Елейн дзвонить у дзвоник, і за кілька секунд хтось з'являється з-за рогу будинку. Це Пегі. Конел нещодавно переконався, що не подобається Пегі і шукає доказів цього в її поведінці. Він теж її не любить і ніколи не любив, але йому за це байдуже. Вона біжить до воріт, плескаючи босоніжками по гравію. Спека пече конилові потилицю, наче погляд людських очей. Вона відчиняє ворота і впускає їх, усміхаючись і говорячи «Чао-чао». На ній коротка джинсова сукня і величезні чорні окуляри від сонця. Вони разом йдуть по гравію, до будинку. Найл несе рюкзак Елейн і свій власний. Пегі дістає в'язанку ключів із кишені сукні і відмикає вхідні двері. У середині будинку кам'яна арка веде до невеликих сходів. Кухня – довге приміщення з теракотовою плиткою, білими шафами та столиком біля дверей. У садок залита сонячним світлом. Маріанна стоїть на дворі у садку серед вишневих дерев з кошиком для білизни у руках. На ній біле плаття зі зав'язками навколо шиї. Шкіра, здається, засмаглою. Вона вивішувала білизну на мотузки. На вулиці немає вітру, волога білизна висить, не рухаючись. Маріанна кладе руку на дверну ручку, а тоді бачить їх усередині. Здається, це все відбувається дуже повільно. Хоча насправді триває лише кілька секунд. Вона відчиняє двері і ставить кошик на стіл. І його горло стискає водночас приємне і болісне відчуття. Її плаття має бездоганний вигляд. Він усвідомлює, наскільки неохайний він сам. Не мився відтоді, як вчора вранці вони покинули хостел. Та й одяг його не дуже чистий. «Привіт», каже Елейн, Марі... а Маріанна усміхається і каже «Чао», ніби сміючись над самою собою, цілує в щічку Елейн і Найла і розпитує їх про подорож, а Коннел просто стоїть переповнений почуттям, можливо, усього лиш повного виснаження, що накопичувалося тижнями. До нього долинає запах свіжовипраної білизни, зблизька видно, що руки Маріанни – Крило легке ластовиння А плечі набули яскраво-рожевого кольору Вона обертається до нього Вони обмінюються поцілунками в кожну щоку Дивлячись прямо в очі вона каже Ну привіт Він бачить в її погляді особливу уважність Наче вона збирає інформацію про його почуття Робить те, що вони навчилися робити Одне з одним дуже давно це ніби розмова особистою мовою. Він відчуває, що його обличчя червоніє від її погляду, але не хоче відводити очі. Він теж може чимало зчитати з її обличчя і розуміє, що вона хоче багато чого розповісти. «Привіт», – відказує він. Маріанна прийняла пропозицію провести третій курс у Швеції. Вона поїде у вересні і залежно від їхніх планів на Різдво – Коннел, можливо, не побачить її до червня наступного року. Усі постійно говорять, що він буде за нею сумувати. Але дотепер його цікавило лише те, наскільки довгою і інтенсивною буде їхня переписка електронною поштою, поки її немає поруч. Тепер, дивлячись у її холодні, уважні очі, він думає «Так, я сумуватиму за нею». Він почувається двояко, ніби це прояв невірності з його боку, тому що йому подобається дивитися на неї і відчувати її фізичну присутність. Він не впевнений, чи друзям дозволено насолоджуватися такими речами. В останніх листах вони часто говорили про свою дружбу. Маріанда виразила свої почуття доконнила через її стійкий інтерес до його думок і переконань, цікавість до його життя, та звичку звертатися до його думки, коли вона в чомусь не впевнена. Він же більше говорив про ототожнення, вкорінення в неї і страждання тоді, коли вона страждає, його здатність сприймати і підтримувати її наміри. На думку Маріанни це пов'язано з гендерними ролями. «Гадаю, ти дуже подобаєшся мені, як людина», – оборонливо відповів він. «Насправді це дуже мило», – відписала вона. Джеймі спускається сходами в них за спиною, усі обертаються, вітають його. Коннел напівкиває, ледь помітно здіймаючи підборіддя. Джеймі глузливо посміхається і каже, «Ну й вигляд, друзяко, відтоді, як Джеймі став хлопцем Маріани, він став для Коннела постійним об'єктом ненависті та насмішок. Після того, як він вперше побачив їх разом, Коннела кілька місяців не покидала нав'язлива думка гамселити Джеймі доти, доки його череп не стане схожим на мокру газету. Якось перекинувшись пару слів із Джеймі на вечірці, Коннел вийшов із приміщення і так вгатив по цегляній стіні, що розбив руку до крові. Джеймі чомусь завжди водночас нудний і ворожий, позіхає і закочує очі, коли інші говорять. Однак він є найбільш упевненою в собі людиною, яка коли-небудь зустрічалася Коннелу. Його ніщо не хвилює. Схоже, він взагалі не здатний до внутрішніх конфліктів. Коннел може уявити, як він душить Маріанну голими руками без будь-яких докорів сумління, що, судячи з її слів, він і робить. Маріанна вмикає кавник, а Пегі ріже хліб, і розкладає оливки з пармською шинкою на тарілки. Елейн розповідає про витівки Найла, а Маріанна голосно сміється, не тому, що історії дуже смішні, а щоб Елейн почувалася затишніше. Пегі ставить тарілки на стіл. Маріанна торкається плеча Коннела і подає йому горнятко кави. Через її білу сукню та маленьке горнятко з білого фарфору йому хочеться сказати – ти схожа на ангела. Навіть Гелен не була б проти таких слів. Але він не може говорити такі химерні, пестливі речі перед іншими. Він п'є каву, з'їдає трохи хліба. Кава дуже гаряча і гірка, а хліб м'який і свіжий. Його охоплює втома. Після обіду він підіймається на гору прийняти душ. Там чотири спальні, тож він отримує окрему, з величезним вікном, що виходить на сад. Після душу переодягається в єдиний пристойний одяг, який у нього залишився – просту білу футболку та сині джинси, які носить ще зі школи. Його волосся мокре, він відчуває прояснення в голові від впливу кави, напору води в душі та прохолодної бавовни на шкірі. Кладе вологий рушник на плечі і відчиняє вікно. Вишні звисають із темно-зелених дерев, наче сережки – він обдумує цю фразу кілька разів. Радо використав би її в листі Маріанні, але які тут листи, якщо вона внизу. Гелен носить сережки, зазвичай пару маленьких золотих колечок. Він дозволяє собі трохи пофантазувати про неї, оскільки й так чує, що всі внизу. Уявляє, як вона лежить на спині. Мав подумати про це в душі, але дуже втомився. Треба дізнатися пароль від Wi-Fi. Як і Коннел, Гелен була популярною в школі. Вона і досі намагається підтримувати зв'язок зі старими друзями та великою родиною. Пам'ятає про дні народження, постить ностальгійні фотографії у Фейсбуці. Завжди відповідає на запрошення і вчасно приходить на вечірки. Раз у раз робить групові фото, поки всі не будуть задоволені. Іншими словами, вона хороша людина. І Коннел усвідомлює, що йому дійсно подобаються хороші люди. Йому б самому хотілося таким бути. У минулому в неї були одні серйозні стосунки із хлопцем на ім'я Рорі, з яким вона порвала на першому курсі коледжу. Він вчиться в Дублінському університетському коледжі, тому Коннел ніколи з ним не стикався, але бачив його фотографії – у фейсбуці. Ні тілом, ні обличчям не схожий на Коннела. Якийсь немотний, простак. Коннел якось зізнався Гелен, що шукав його в інтернеті. І вона поцікавилася, яких висновків він дійшов. «Не знаю», – сказав Коннел. «Він якийсь не дуже крутий». Це здалося їм дуже смішним. Вони лежали в ліжку. Коннел обнімав її рукою. «То це твій типаж? Тобі подобаються не круті хлопці?» – запитав він. А ти як гадаєш, то я теж не крутий, на мою думку, – сказала вона, – але в хорошому плані. Не люблю тих, хто сильно вимахується». Він підвівся і подивився в її обличчя. «Дійсно? – запитав він. – Я не ображаюся, але, якщо чесно, думав, що трохи крутий. Та зразу видно, що ти селюк. По мені? З чого б це? Твій язик зразу видає, що ти зісла його, – сказала вона». «Неправда, не можу в це повірити. Мені такого ще ні разу не сказали». «Не брешеш?» Вона досі сміялася. Він погладив її по животу, усміхаючись сам собі, бо це він її розсмішив. «Я тебе часом взагалі не розумію», – зізналася вона. «Слава Богу, що ти такий сильний і небагатослівний тип». Тоді він теж розсміявся. «Гелен, це ж жорстоко», – сказав він. Вона підклала руку під голову. «Ти чесно думаєш, що ти крутий?» – запитала вона. «Ну, більше ні». Вона всміхнулася сама собі. «Добре», – сказала вона. «Чудово, коли так». Гелен із Маріанною познайомилися ще в лютому, на Доусон-стріт. Вони з Гелен йшли, тримаючись за руки. Аж тут він побачив, як... І з книгарні Ходжес-Фіґіс виходить Маріанна у чорному береті. «О, привіт!» – силовано сказав він. Він подумував відпустити руку Гелен, але не міг себе змусити. «Привіт!» – сказала Маріанна. «Ти, мабуть, Гелен?» Тоді двоє дівчат почали цілком виважену та доброзичливу розмову, поки він стояв хвилюючись і витричаючись на різні предмети довкола себе. Пізніше Гелен його запитала, «То ви з Маріанною завжди були просто друзями, чи...» Це було в його кімнаті на Пірс-стріт. Ззовні проїжджали автобуси, кидаючи пучки жовтого світла на двері спальні. «Так чи інак», – сказав він, «ми ніколи не були разом насправді». «Але ти з нею спав?» «Так, типу того. Якщо чесно, то спав. Це має значення». Ні, мені просто цікаво, сказала Гелен Типу секс по дружбі? Здебільшого У випускному класі і деякий час минулого року Але нічого серйозного Гелен йому всміхнулася Він покусував нижню губу і припинив лише після того, як вона це помітила Вона на вигляд, як справжня мисткиня, сказала Гелен Напевно, ти думаєш, що вона дійсно шикарна він тихенько гмикнув, опустивши очі. «Усе не так», – сказав він. «Ми знаємо одне одного ще з дитинства. Немає нічого поганого в тому, що вона твоя колишня», – сказала Гелен. «Вона не моя колишня, ми просто друзі. Але перед тим, як стати друзями, ви були... Ну, вона не була моєю дівчиною», – сказав він. «Але ти з нею спав?» Він затулив обличчя руками. Гелен розсміялася. Після цього Гелен вирішила подружитися з Маріанною, ніби щоб довести щось самій собі. Зустрівши її на вечірках, Гелен з усіх сил хвалила її зачіску і одяг, а Маріанна невизначено кивала головою і продовжувала висловлювати хитромудрі думки щодо доповіді і про притулки Магдалини чи справу Деніса Обрайена. Об'єктивно Коннел вважав цікавими думки Маріанни, але бачив, що її схильність до довгих розмірковувань, що перешкоджала розмовам на буденніші теми, зачаровувала далеко не всіх. Одного вечора, після занадто довгої дискусії про Ізраїль, Гелен роздратувалася і дорогою додому сказала Коннелу, що вважає Маріанну егоцентричною. «Бо так багато говорить про політику?» – запитав Коннел. «Я б не назвав це егоцентричністю». Гелен знизала плечима, але втягнула повітря носом, що означало – їй не подобається, як він тлумачить її слова. «Вона була такою ж у школі», – додав він, «але вона не вимахується, а щиро зацікавлена в таких речах. Її дійсно турбують ізраїльські мирні переговори?» Здивувавшись, Коннел просто відповів «Так». Кілька секунд він пройшов мовчки і додав «Як і мене, якщо чесно, це доволі важливе питання». Гелен голосно зітхнула. Його здивувало таке роздратоване зітхання, і він поцікавився, скільки вона випила. Вона схрестила руки на грудях. «Не хочу бути моралістом», – продовжив він. «Очевидно, що ми не врятуємо близький схід розмовами на вечірці. Просто Маріанна дійсно багато думає про такі речі». «Ти не думаєш, що вона робить це, щоб привернути увагу?» – запитала Гелен. Він нахмурився, чесно намагаючись здаватися задумливим. «Маріанні було настільки байдуже, що подумають про неї інші, у неї було таке стійке самосприйняття?» що важко було навіть уявити, що вона прагнутиме уваги тим чи іншим способом. Коннелу було відомо, що вона любила в собі далеко не все, але похвала з боку інших здавалася настільки неважливою, як і не схвалення інших у школі. «Чесно?» – запитав він. «Не думаю. Схоже, твоя увага їй якраз таки подобається». Коннел ковтнув слину. Лише тоді він збагнув, чому Гелен так дратується і навіть не намагається це приховати. Він не думав, що Маріанна звертає на нього особливу увагу, хоча вона завжди слухала, коли він говорив. Інших же не завжди вшановувала такою люб'язністю. Він обернув голову, дивлячись на машину, що проїжджала повз. «Не помічав цього», – зрештою сказав він. На його полегшення Гелен облишила цю специфічну тему і повернулася до загальної критики поведінки Маріанни. «Коли не прийдемо на вечірку, вічно вона заграє з десятьма різними хлопцями», – сказала Гелен. «Поговори мені про пошук чоловічої уваги». Задоволений, що розмова більше не про нього, Коннел усміхнувся і сказав «Так, у школі вона не була такою». «Тобто не поводила себе, як шльондра?» – запитала Гелен. Раптово відчувши себе загнаним у кут і шкодуючи, що все це допустив, Коннел знову замовк. Він знав, що Гелен дуже хороша людина, але іноді забував, які в неї старомодні цінності. За деякий час він незручно продовжив. «Послухай, вона – моя подруга, не говори про неї так». Гелен не відповіла, а ще сильніше – Стиснула схрещені на грудях руки. Краще було цього не казати. Пізніше він роздумуватиме, чи справді захищав Маріанну, чи самого себе від можливого звинувачення щодо його сексуальності, наче він якась зіпсута людина з неприйнятними бажаннями. До сьогодні існує невисловлений консенсус. Гелен із Маріанною недолюблюють одна одну. Вони абсолютно різні люди Коннел вважає, що ті риси, які найбільше об'єднують його з Гелен Це його найкращі риси Вірність, практичність, прагнення здаватися хорошим хлопцем З Гелен він не відчуває нічого ганебного Не говорить дивних речей під час сексу Його не мучить постійне відчуття неприналежності У Маріанні існує певна дикість яка на деякий час охопила і його, змусивши думати, що він такий, як вона, що вони мають однакову безіменну душевну травну і що жоден із них ніколи не зможе вписатися у цей світ. Але він ніколи не був зломлений так, як вона. Вона просто викликала в нього такі почуття. Одного вечора він чекав Гелен у коледжі біля меморіального корпусу випускників. Вона мала вийти зі спортзалу на іншому кінці кампуса. Вони збиралися разом поїхати автобусом до неї додому. Він стояв на сходинках, втупившись у свій телефон, коли позаду нього відчинилися двері, з яких вийшла група людей, в ділових сукнях і костюмах. Усі сміялися і перемовлялися – Світло з вестибюля позаду них окреслило силуети, тому йому вистачило секунди, щоб упізнати Маріанну. На ній було довге темне плаття, а високо зібране волосся відкривало струнку шию. Вона подивилася йому в очі знайомим поглядом. "Привіт", сказала вона. Він не знав осіб, з якими вона була. Здогадався, що вони з дискусійного клубу чи чогось такого. «Привіт, – відповів він, – хіба могли його почуття до неї колись уподібнитися тим, що він відчуває до інших? Частиною цих почуттів було знання того, яку страшну владу він мав над нею, і все ще має, і найімовірніше ніколи не втратить. Аж тут підійшла Гелен. Він помітив її лише тоді, коли вона його покликала. Вона була в легінсах і кросівках. Спортивна сумка перекинута через одне плече, чоло волого блискувало у світлі ліхтаря. Він відчув величезний порив любові до неї, любові та співчуття, майже жалю. Він знав, що належить їй, у них були нормальні, хороші стосунки, вони жили правильним життям. Він зняв сумку з її плеча і підняв руку, махаючи Маріанні. На прощання вона не махнула у відповідь, просто кивнула. «Розважтеся, як слід!» – гукнула Гелен Тоді вони пішли на автобус Пізніше йому було прикро за Маріанну Прикро, що усе в її житті здається якимось нездоровим І прикро, що йому довелося від неї відвернутися Він знав, що це завдало їй болю У певному сенсі йому було навіть прикро за себе Сидячи в автобусі, він продовжував уявляти, як вона стоїть у дверях, освітлена зі спини, який вишуканий у неї вигляд, яка вона стильна, неймовірна людина, і той ледь помітний вираз, що з'явився на її обличчі, коли вона його помітила. Але він не міг стати тим, хто їй потрібен. За деякий час, усвідомивши, що Гелен щось розповідає, Тож перестав обдумувати все це і почав слухати. На вечерю Пегі готує макарони. Вони їдять за круглим садовим столом. Небо набуло хвилююче хлоровано-блакитної барви, натягнуте туго і рівно-рівнесенько, наче шовк. Маріанна приносить із дому холодну пляшку ігристого вина. Конденсат стікає склом, не мув під і просить Найла її відкоркувати. Коннел вважає це рішення розсудливим. У таких ситуаціях Маріанна дуже ввічлива і приєзна, як дружина дипломата. Коннел сидить між нею і пехі. Корок перелітає садову стіну і приземляється десь поза межами видноти. Білий гребінь здіймається над горлом пляшки. Найл наливає вино в Келих Елейн. Келихи широкі і неглибокі, наче тарілки. Джеймі перевертає порожній келих до гори дном і запитує, а нормальних для шампанського в нас нема? Це і є келихи для шампанського, каже Пегі. Ні, я маю на увазі високі, заперечує Джеймі. Ти про витягнуті, каже Пегі, це плескаті. Гелен би це розсмішило і, думаючи, як би вона реготала, Конел усміхається. Маріанна каже, це ж не питання життя та смерті. Пегі наповнює келих і передає пляшку Конелу. Я просто кажу, що ці не для шампанського, говорить Джеймі. Ти такий обиватель, каже Пегі. Це я обиватель, дивується він. Ми п'ємо шампанське зблюдець для підливи? Найлз Елен сміються. Джеймі всміхається, помілково подумавши, що їм смішно від його дотепності. Маріанна легенько торкається кінчиком пальця до повіки, ніби знімаючи пилинку чи піщинку. Коннел передає їй пляшку, і вона бере її. Це старовинні келихи для шампанського, каже Маріанна. Вони належали моєму татові. «Зайди всередину і візьми собі витягнутий, якщо хочеш. Вони у шафці над раковиною». Джеймі, жартуючи, вибалушує очі і каже, «Не думав, що це така проблема». Маріанна ставить пляшку в центр столу і мовчить. Коннел ніколи не чув, щоб Маріанна згадувала свого батька ось так, у звичайній розмові. Ніхто інший за столом, схоже, цього не помітив. Елейн, взагалі, можливо, не знає, що батько Маріанни мертвий. Коннел намагається піймати погляд Маріанни, але не може. «Смачні макарони», – каже Елейн. «А», – відказує Пегі, – «дуже альденте, можливо, занадто альденте». «Мені подобається, каже Маріанна, – «Коннел робить ковток вина. Воно холодно піниться в роті, а тоді зникає, як повітря». Джеймі починає розповідати жарт про одного зі своїх друзів, який проходить літню практику в Голдман-Сакс. Коннел допиває вино, Маріанна непомітно наповнює келих. «Дякую», – тихо говорить він. Її рука на секунду зависає, ніби вона збирається його торкнутися, але не робить цього. Вона нічого не каже. Наступного ранку, після оголошення стипендіатів, вони з Маріанною разом вирушили на церемонію присяги. Минулого вечора вона була на вечірці і мала похмільний вигляд. Це його радувало, оскільки церемонія була дуже формальною. Їм довелося вдягнути мантії і декламувати вірші латиною. Тоді вони разом поснідали в кафе біля коледжу. Сиділи на дворі за вуличним столиком – Повз них проходили люди з паперовими пакетами, гучно розмовляючи телефоном. Маріанна випила лише горнятко чорної кави і замовила круасан. Але не доїла. Коннел узяв великий омлет із шинкою і сиром, два тости з маслом і чай з молоком. Маріанна сказала, що переживає за пегі, яка єдина з них трьох не отримала стипендію. Вона сказала, що їй буде важко. Коннел глибоко вдихнув і помовчав Пегі не потребувала безкоштовного навчання Чи проживання в кампусі Адже жила вдома у Блекроку Батьки були лікарями Але Маріанна і досі вбачала в стипендії Особисте досягнення, а не економічну підтримку Хай там як, я дуже рада за тебе, сказала Маріанна І я радий за тебе але ти більше на це заслуговуєш Він поглянув на неї Витер рот серветкою Маєш на увазі з огляду на мої фінансові обставини? Запитав він Ой, відповіла вона Ні, тому що ти краще вчишся Вона критично оглянула свій круасан Він уважно за нею спостерігав Звісно, з огляду на фінансові обставини теж Сказала вона Дивно, що вони не перевіряють. Думаю, ми з тобою в плані соціального класу маємо цілковито інакше походження. Я не часто про це думаю, сказала вона. І швидко додала, пробач, так кажуть лише невігласи. Мабуть, я маю думати про це частіше. Ти не вважаєш мене своїм другом із робітничого класу? Вона усміхнулася. Це більше нагадало гримасу. І сказала, я пам'ятаю про те, що ми познайомилися, бо твоя мати працює на мою родину Також сумніваюся, що моя мама – хороша роботодавиця Не думаю, що вона платить Лорейн достатньо Ні, вона платить з біса кепську Він відрізав ножем тонкий шматочок омлету Яйце було жорсткішим, ніж йому б хотілося «Здивована, що це не спливло раніше», – сказала вона. «Було б цінком справедливим, якби ти на мене образився. Я на тебе не ображаюся. Та й навіщо?» Він відклав ніж із виделкою і поглянув на неї. На її обличчі був вираз легкої тривоги. «Мені просто дивно все це», – сказав він. «Дивно вдягати чорну кроватку і читати вірші по-латинськи». Знаєш, вчора за вечерією ті люди, що нас обслуговували, були студентами. Вони працюють, щоб заплатити за коледж, а ми сидимо і напихаємося безкоштовними харчами. Хіба це не жахливо? Звичайно. Уся ідея меритократії, чи як її там, – це зло. Ти знаєш, про що я це думаю, але що нам робити? «Повернути стипендію і чого ми цим досягнемо? Ну, завжди легко знайти причину або щось не робити. Ти чудово знаєш, що й сам не збираєшся цього робити, тому не звинувачуй мене», – сказала вона. Тоді вони продовжили їсти, наче щойно розіграли сварку, в якій обидві сторони були однаково переконливими, але обрали свою позицію більш-менш випадково, лише для того, щоб влаштувати дискусію. Велика чайка з дивовижно чистим і м'яким пір'ям сіла на сусідній вуличний ліхтар. «Просто потрібно чітко уявити, що для тебе добре суспільство», сказала Маріанна. І якщо ти думаєш, що люди мають право вступати до коледжу і вивчати англійську філологію, то не повинен почуватися винним тому, що й сам це зробив, оскільки маєш на це право. Легко тобі казати, ти ніколи не відчуваєш вину. Вона почала порпатися в сумочці, щось шукаючи. Недбало запитала: "То от якою ти мене бачиш?" "Ні", відповів він. Потім, не знаючи, чи Маріанна коли-небудь відчуває вину через будь-що, він додав «Не знаю, я мав збагнути, вступаючи в триніті, що все буде ось так. От дивлюся на все це, пов'язане зі стипендією, і думаю, лишенько, що б сказали у школі». Спершу Маріанна мовчала. Він неясно збагнув, що сказав щось не те, але не зрозумів, що саме. Чесно кажучи, сказала вона, ти завжди дуже переймався тим, що скажуть у школі. Він пригадав, як до неї ставилися в той час, як він сам ставився до неї, і йому стало соромно. Не на таке завершення розмови він сподівався, однак усміхнувся і сказав. Ой, вона всміхнулась у відповідь і узяла горнятко кави. У цю мить він подумав. У школі їхні стосунки були за його правилами, тепер за її. Але вона щедріша, подумав він, вона краща людина. Коли історія Джеймі закінчується, Маріанна заходить в дім і приносить ще пляшку ігристого вина та пляшку червоного. Найл починає знімати дріт із першої. Маріанна подає конне штопор. Пегі забирає брудні тарілки. Коннел знімає фольгу з пляшки, коли Джеймі нахиляється і щось говорить Маріанні на вухо. Коннел занурює гвинт у корок і починає вкручувати. Пегі забирає його тарілку і кладе на решту. Він складає ручки штопора і витягає корок із горловини зі звуком плямкання губ. Блакить неба стала прохолоднішою. На краю горизонту з'явилися... Сріблясті хмарки Обличчя конила пече Він думає, чи не обгорів Часом він вдоволено уявляє Маріанну старшою З дітьми Він уявляє, як вони всі зібралися тут В Італії Вона готує салат Чи щось інше І скаржиться конилу на свого чоловіка Трохи старшого за нею Найімовірніше інтелектуала Але Маріанна вважає його нудним «Чому я не вийшла за тебе?» – запитала б вона. У цих мріях він дуже чітко бачить Маріанну, її обличчя, розуміє, що вона роками працювала журналісткою, ймовірно, жила в Лівані. Себе він бачить не так чітко і не знає, ким працює. Але знає, що б відповів. «Гроші», – сказав би він. І вона б засміялася, не відриваючи погляду від салату. За столом вони розповідають е, про одноденну поїздку до Венеції, на які поїзди краще сісти, які галереї варто відвідати. Маріанна каже Коннелу, що йому би сподобався Гугенгайм, а він радіє, що вона заговорила з ним, визнала в ньому шанувальника сучасного мистецтва. Для чого вам та Венеція дивується Джеймі? Там купа азіатів, які фотографують усе підряд. «Не дай Боже, тобі доведеться зіткнутися з азіатом», – каже Найл. За столом западає тиша. Джеймі питає, що? З його голосу та із запізнілої реакції видно, що він вже сп'янів. «Те, що ти щойно сказав про азіатів, дуже расистське», – каже Найл. «Але я не роздуватиму це питання». «А, бо це образить всіх азіатів за нашим столом», – говорить Джеймі. Маріанна різко встає і каже, «Піду, принесу десерт». Коннел розчарований таким проявом безхребетності, але він теж нічого не каже. Пегі йде з Маріанною до будинку. За столом тиша. У темному повітрі кружляє величезний нічний метелик. Джеймі замахується на нього серветкою. За хвилину-дві Пегі з Маріанною виносять із кухні десерт, велетенську миску порізаної полуниці зі стопкою білих фарфорових блюдець та срібних ложок і ще дві пляшки вина. Роздають посуд, усі накладають собі полуниці. «Вона півдня розрізала кляті ягоди», – каже Пегі. «Ви нас так балуєте», – каже Елейн. «А де вершки?» – питає Джеймі. «У будинку», – відказує Маріанна. «І чого не принесла?» – запитує він. Маріанна холодно відсуває стілець і встає. Прямує до будинку. Уже майже стемніло. Джеймі роззирається, намагаючись знайти когось за столом. Хто б глянув йому у вічі і погодився, що це нормально – попросити вершки – і що Маріанна занадто бурхливо прореагувала на невинне прохання. Натомість усі схожі уникають його погляду, і з гучним зітханням він відкидає стілець і прямує за нею. Стілець безшумно падає на траву. Він йде до бічних дверей на кухню і затраскує їх за собою. Існують ще й задні двері, що ведуть в іншу частину саду, туди, де дерево. Цю частину закриває стіна, тому звідси видно лише їхні верхівки. Коли Коннел знову звертає увагу до столу, помічає, що на нього дивиться найл. Не розуміє, що означає цей погляд. Вирішує примружитися, щоб показати найлові своє розгублення – Найл кидає багатозначний погляд на будинок, а тоді знову на нього. Коннел дивиться через праве плече. На кухні ввімкнене світло. Через садові двері просочується жовтувати світіння. З його місця не видно, що відбувається всередині. Елейн і Пегі хвалять полуниці. Коли вони замовкають... Коннел чує, що з будинку долинає підвищений голос, майже крик Усі завмирають Він встає з-за столу, збираючись піти в будинок І відчуває падіння артеріального тиску Він уже випив пляшку вина чи навіть більше Уже біля садових дверей він бачить, що Джеймі з Маріанною стоять біля столу І через щось сперечаються вони не відразу бачать Коннела через скло. Він зупиняється з рукою на дверній ручці. Мар'янне обличчя, аж палає, Можливо, від надміру сонця, а може від люті. Джеймі непевною рукою наливає червоне вино у свій келих для шампанського. Коннел повертає ручку і заходить усередину. «Усе гаразд?» – питає він. Обоє дивляться на нього і перестають розмовляти. Він помічає, що Маріанна тремтить, немовби змерзла. Джеймі саркастично підіймає келих у бік коннила, розливаючи вино на підлогу. Опусти його, тихо говорить Маріанна. Пробач що, каже Джеймі. Опусти келих, будь ласка, повторює Маріанна. Джеймі усміхається і киває сам собі. Хочеш, щоб я його опустив? питає він. Добре. Дивися. «Я опускаю». Він пускає келих на підлогу, той розбивається. Маріанна кричить. З її горла виривається справжній крик і всім тілом кидається на Джеймі, замахуючись правою рукою немов для удару. Коннел вступає поміж них. Уламки хрускають під його черевиком і хапає Маріанну за руку. За спиною лунає сміх Джеймі. Маріанна намагається відштовхнути коннела вбік, здригаючись усім тілом. Її обличчя бліде і у плямах, ніби вона плакала. «Іди сюди», – каже він, Маріанно, Вона дивиться на нього. Він пригадує її в школі, її запальність і впертість у стосунках зі всіма. Він чимало знав про неї ще тоді. Вони дивляться одне на одного. Твердість покидає її, і вона обм'якає, ніби підстрелена. Ти зовсім з глузду з'їхала, каже Джеймі, лікуватися треба. Коннел обертає Маріанну і скеровує її до задніх дверей. Вона не опирається. Куди, випитає Джеймі. Коннел не відповідає. Відчиняє двері. Маріанна мовчки проходить крізь них. Зачиняє двері позаду. У цій частині саду темно, світло надходить лише крізь м'яне вікно. На деревах ледь-ледь видніються вишні, за стіною чутно голос пеги. Вони разом спускаються сходами, не зронивши ні слова. Позаду них на кухні гасне світло. Вони чують, як Джеймі по той бік стіни приєднується до решти. Маріанна витирає ніс стильним боком долоні. Вишні виблискують довкола них, як безліч примарних планет Повітря легке від запаху, зелене, як хлорофіл Коннел якось помітив, що в Європі продають жуйку з хлорофілом Над головою видніється оксамитиво-блакитне небо Зірки мерехтять, але не світять Вони разом йдуть вздовж ряду дерев, далі від дому і зупиняються Маріанна притуляється до, до тонкого сріблястого стовбура, і Коннел її обіймає. «Яка вона худенька, – думає він, – хіба була такою раніше?» Вона притискає обличчя до його єдиної чистої футболки. На ній і досі біле плаття, запнуте золотою вишитою шаллю. Він міцно її тримає. Його тіло підлаштовується під її, як той матрац, на якому вам дуже зручно. Вона розм'якає в його обіймах. Схоже, трохи заспокоюється. Їхнє дихання сповільнюється в єдиному ритмі. На кухні вмикається і знову вимикається світло. Голоси то гучнішають, то тихнуть. Коннел упевнений у своїх діях, але це якась тупа впевненість, ніби він просто відтворює завчене завдання. Він усвідомлює, що запустив пальці у маріанне волосся і спокійно погладжує її шию. Невідомо, як довго він це робить. Вона потирає очі зап'ястям. Коннел відпускає її. Вона намацує в кишені пачку цигарет і зім'яту коробку сірників. Пропонує йому сигарету, він бере її. Вона підпалює сірник і світло спалахнувши, освітлює в темряві її риси. Її шкіра здається сухою і запаленою, очі набряклими. Вона вдихає, сигаретний папір шипить згораючи. Він запалює свою, кидає сірник у траву і чавить його ногою. Вони тихо курять. Він відходить від дерева, вивчаючи дальню частину саду. Але там надто темно, аби щось розгледіти. Він повертається до Маріанни під гілки і неуважно тягнеться рукою за широким воскуватим листком. Вона тримає сигарету на нижній губі і руками збирає волосся, скручує його у вузел і закріплює гумкою зі зап'ястя. Докуривши, вони гасять сигарети в траві. Можна залишитися на ніч у твоїй кімнаті. Спатиму на підлозі. «Ліжко гігантське», – каже він, – «не хвилюйся». Коли вони повертаються, у будинку темно. У кімнаті Коннела вони роздягаються до спідньої білизни. На Маріанні білий бавовняний бюстгальтер, в якому груди здаються маленькими та трикутними. Вони лягають поруч під ковдру. Він розуміє, що міг би з нею покохатися, якби захотів. Вона нікому не скаже. Його це дивно втішає». Він дозволяє собі уявити, як би це було. Слухай, тихенько сказав би він, перевернися на спину гаразд, і вона обслухняно перевернулася. Так багато речей, потайки відбувається між двома людьми. Ким би він став, якби це зараз відбулося? Зовсім іншою людиною, чи залишився б сам собою, зовсім не змінившись? За деякий час він чує, як вона щось говорить. Не зрозуміти, що саме, я не рощу, каже він. Не розумію, що зі мною не так, говорить Маріанна. Не збагну, чому я не можу бути, як усі нормальні люди. Її голос на диво прохолодний і віддалений, наче запис увімкнений після того, як вона пішла або взагалі кудись поїхала. В якому плані, питає він, не розумію, чому не можу змусити інших мене полюбити. «Напевно, мене якось пошкодили при народженні. Тебе багато хто любить, Маріанно, чуєш? Тебе люблять сім'я і твої друзі». Кілька секунд помовчавши, вона каже, «Ти не знаєш моєї сім'ї». Він і сам не зауважив, що вжив слово «сім'я». Просто прагнув сказати щось заспокійливе і безглузде, а тепер не знає, що робити далі. Тим самим дивним, беземоційним голосом вона продовжує. «Вони мене ненавидять». Він сідає в ліжку, щоб краще її бачити. «Я знаю, що ти з ними нерідко сваришся», – каже.